Anton Holban, partea 1. Dacă se întâmplă să ai o durere în viață, niciuna nu este mai mare decât aceea provenită din dispariția unui om care s-a apropiat sufletește de tine. Căci nimic nu se distruge mai greu decât dragostea pe care un dascăl a reușit să o sădească în sufletele elevilor săi. Am voi, fără îndoială, să ne desfacem de marea putere a timpului, am voi să ieșim din cadrul legilor sale... Gvites enim aliud gigantum obelare, cum dis nisii nature repugnare. Ne resemnăm și căutăm a primi toate cu seninătate. Și totuși sunt unele fapte care te izbesc cu putere în suflet, zruncinându-l până în adâncurile lui. Iacă au trecut două săptămâni de la moartea domnului profesor Anton Holban și totuși nu mă pot împăca cu gândul că n-am să mai văd niciodată silueta sa înaintând grăbită pe coridorul școalei. Dacă viața sa particulară a fost oarecum deosebită de a celorlalți și zbuciumată, nu mai puțin a fost cât era dascăl de limba franceză al școalei noastre. În fiecare ora acestei materii aștept să apară în cadrul ușii, așa cum venea altădată, fără catalog, cu mâinile depărtate de corp, cu degetele întinse, cu părul zburlit, neglijat, spunând obișnuitul bonjour, câte o glumă sau câte un spirit de bun gust. «Silence, le livră ferme, écrive!» Și vocea sa ascuțită pronunța răspicat cuvintele așa numitului dicteu, voce care și acum îmi sună în urechi. În clasa a doua l-am avut profesor de limba română, deși această materie nu era specialitatea sa, cum ne spunea adeseori. Se zice că obișnuința este aceea care stabilește legături sufletești, că obișnuința este aceea care creează prieteniile și dizolvă urile. Fără îndoială că aici este foarte mult adevăr, dar ceea ce se face pe această cale n-are pecetea veracității, a valabilității și, prin urmare, a durabilității. Noi, nu numai că ne-am obișnuit cu felul său de a preda limba română și, mai târziu, limba franceză, dar el a reușit cu prisosință să împlânte în sufletul nostru dragostea de muncă, dragostea de literatură românească și francuzească. Profesorul care a știut numai să învețe păstrându-se cu toate acestea, departe de sufletul copiilor, nu și-a îndeplinit decât jumătate din menirea sa pedagogică. Căci, orice s-ar zice, un profesor nu este pus numai să instruiască de la înălțimea catedrei, ci are și frumosul scop de a desăvârși sufletele, de a face să crească în elevi spiritul dragostei și al puterii de muncă. Și pentru că profesorul Holban avea toate aceste calități, noi îl iubeam. Da, îl iubeam. Regulile gramaticale nu-i plăceau ne instruia mai mult în latura literaturii. Un 10 era bine venit a, celui a ce ar fi citit cea mai frumoasă carte. Mi-aduc aminte când ne-a recomandat să citim Gvovadis și Jack. După două zile, fiecare din noi putea povesti conținutul acestor două cărți numai pentru a face plăcere domnului profesor. Și contrar înclinărilor elevilor, ora de limba română era cea mai mult așteptată de noi, fiindcă era plină de voioșie. De foarte multe ori ne făcea să râdem prin spiritele și anecdotele sale. Parcă-l văd plimbându-se pe dinaintea băncilor, cu mâinile în fundul buzunarelor, râzând cu hohote ca un copil naiv ce se bucură de vederea unei jucării minunate. Rare ori sta la catedră. Și atunci, după terminarea orei, lista de absenți nu mai putea fi întrebuințată. Subiectul discuției, un popă, o casă, o pisică, lua imediat ființă pe hârtie sub forma unei caricaturi. Un om așa de bun! și o metodă de predat materia așa de deosebită și de frumoasă și cu toate acestea era persecutat de unii elevi care nu voiau să-l înțeleagă. În ultimul timp devenise ca un coleg de al nostru. Ce să fac, camarazi?" ne spunea câteodată. Ce să fac, dacă există această lege urâtă, ca eu să mă numesc profesor, iar voi elevi? Oare nu s-ar putea să schimbăm noi această lege, cel puțin în cadrul cursurilor noastre?" În fiecare luni venea voios, ca de cele mai multe ori în clasă. Bonjour, camarazi, iacă, v-am adus o vreme." Alteori venea trist, melancolic, cu ochii pierduți în van, vorbindu-ne de o întâmplare tristă. Câteodată ne vorbea și despre moarte, de care era veșnic îngrozit. Nu se putea împăca cu ideea că odată va trebui să dispară din lumea prietenilor săi. Glasul său curgea lin, duios, aproape sfârșitor de duios, încât inima cea mai tare s-ar fi putut înduioșa. Însă, cea mai frumoasă și mai nemuritoare amintire va fi biblioteca noastră, a clasei noastre, înființată din micile noastre economii, din îndemnul domnului profesor Holban. Am fost prima serie de elevi care și-a făcut o bibliotecă aparte. Dânsul ne recomanda cărțile ce trebuiau cumpărate și, fără a-i spune, ca să-i facem o plăcere, am cumpărat o moarte care nu dovedește nimic și romanul lui Mirel. Pe prima i-am cerut un autograf. Și acum îl citesc, prietenilor mei din clasa a doua, seria B, cu condiția să o citească numai când vor fi mari. Și mai jos, semnătura lui, simplă, un A și un H. Domnilor, ne spunea uneori. Nu mai complicați scăliturile. Cu cât cineva are o coadă mai mare la iscălitură, cu atât inferioritatea lui față de ceilalți este mai mare. Și mă gândesc, se poate ca din mâna aceea delicată și nervoasă, care a scris acele rânduri, ca din întreaga lui făptură să nu fi rămas decât un pumn de cenușă? La clasa 8, -a, în ultima oră de pe trimestul 1, a venit puțin trist. Jumătate din elevii clasei, fiind ocupați cu pregătirea sărbării de Crăciun, nu au putut să vină la oră. La plecare a exclamat, îmi pare nespus de rău că, cel puțin în ultima oră, n-au venit toți camarazii mei. Ultima oră? În ce sens o spusese? Poate că nici nu s-a gândit că va fi ultima. Acest ultim absolut îl îngrozea și îl făcea să se cutremure, însă destinul a voit așa cum s-a întâmplat. Și dacă în lumea prietenilor din viața sa particulară este regretat și plâns, apoi numai puțin prietenii dintre zidurile școalei, unde a risipit energie, unde a depus atâta muncă, unde a creat atâtea legături sufletești, vor păstra în sufletele lor amintirea veșnică a iubitului și regretatului lor dascăl și camarad Anton. Vremea 7 ianuarie 1937